për shëndetje të mëshira, rahmeti Allahu Gjellu Wa Ala, të gjitha janë për pengamberin tonë zotriju në njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihu sallam, mbi shok të ti besnikën, mbi familën e ti të, të ndarëshme, mbi bashkëshortët e pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të cëda të pasojnë rrugën e ti me të mirë djerin e ditën e gjikimit. Vajzdojmë i lejnë Allahu Gjellu Baala në serialin dhe ciklin e bargë e, e, e ligjeratave tona, ku kemi fillu e të shkoqisim diska nga jetët e pengamberve të ndërshëm nga biografia dhe ajetë që kam përjetu e pengamberte Allahu Gjellu Baala në jetët e tëre, duke u fokusu e dhe u përqëndru e nga ata qka Allahu nga e ka shkoqit dhe nga e ka ndjerë nga jetët e tëre. Kemi kalu disa kohë me Ibrahimin a lejë salatu e selam dhe kemi nëzirë disa pridobive që ka ne ka mundësua Allahu Tebare Kjovë Teala duke u munduë me hië në njarje dhe pastaj me dalë prej njarje se me, me i praktikua dhe me i zbatua ta mësime që ka Allahu Gjellovare dëshiron prej neve Sot vazhdojmë i lejnë Allahu Tebare Kjovë Teala edhe pak me Ibrahimin e që kjo ligeratë Inshallah dhe të titullohet Ismailit Alehi salatu e selam Dhe të t'i adresohet A ti edhe kse Ndërlith shmërija mes, mes Ismailit Këtë rastat Ibrahimit Alehi salatu e selam është e pashkoputur Nga se në këtë beba Kanë kan morë pjesë së bashku Pra në këtë njarje Cila dhe ta përmendim Sot me lehen Allahu Gjillewala Kanë morë pjesë dyt Ibrahimi Bashk me Ismailin E qëfar belaje, e qëfar që në gjarje Të gjithë e keni të gjuë në gjarje Të gjithë e dini se Ibrahimi është provu e me therjen e dialit të ti E pasaj Allah ja ka kombenzue Mirë po, mirë po Nuk duvet me e plasue, me prezentu në gjarën Të gjithë e keni të njorë Po ti qasëmi disa kandeve tjera Disa hyrjeve tjera më brenda në gjarjes E që je dini se Kurani gjithmon Ka diqka që kanë betë pa o kuptue Kurani Allahut A gjithmon Ka kandë Që kanë njërës nuk e kanë kuptue Dhe gjdo shpjegim që ka e ledzojmë Tri neve shofmi Se të i vjetri se kemi gjetë Kjo është Kjo livri Zotit A Allahut nuk ja qelë krejdve Krejd Nuk ja jep krejdve Krejd Gjdo kujt i jep nga diqka ka thënë Allahu te bareke u e te ale në Kur'an u e fauka kulli dhi ilmin alim dhe mbi qdo të ditur ka nga një të ditur e kështu të me pranu me gjakftotësi se qdo të ditur ja kalon dikush qoftë edhe një fush më një fush mundet më, më ka një fort më një fush i liksht kjetërën e kështu më ra andaj nuk dojmë vetëm e ka sprovua Allahu me therin e djalit përfundojnë gjalja jo. dhe se me dëvërtej të janë 6 ajete që Allah e ka rëmbullakësu në gjarën e Ibrahimit me Ismaili në surën e sa fetë mirë pa nëse i ndalëm i ajetëve një nga një dhe të ashofë me se në gjarëja paska paska për masa dhe hapsir matëma dhe sesa që na e kena mendua fillimisht në gjarën e therje se Ismailit është interesantë se si e quajnë djetartë fillimisht qështë e ka në emri qështë e quajnë që këtë në gjarëja por për ta kuptuar sa e madh është ngjarja ata e quajnë ngjarja e dashurisë rrëfimi i dashurisë tregimi i dashurisë jo çdo dashuri e dashuria e cila i ka kalu kufijt dashuria e cila është e pakujzuem dashuria e cila të dashurit nuk i thuhet pse po i thuhet po dashuria e cila nuk të shkon ndërmend nuk të shkon ndërmend me vendos ndonjë barrierrë me stilë atij çka e do këta e kanë thujt që kanë ngjallje dijetarë të muslimanëve jonia e dashurisë e do ta shoh mi çfarë dashurie do ta shoh mi çfarë dashurie dashuri e cila nga një njerëj i largoj të gjitha lakmit të gjitha tërheqjet të gjitha dashuritë dhe i kthei vetëm nganjani i kthei vetëm ka Allahu te bareke و تعالى ديوتو thoi njeriu që që ngjarje është e dhimbshme që ngjarje është e dhimbshme nëse nëse përjeton njeriu me dhimbshuri nëse hi ngjarje është shumë tërë e dhimbshme sidomos ata të cilët kanë janë prindër kanë fëmijë ata mundën shumë thjesht me përjetu ngjarje nuk kanë nevoj në një filozofi thjeshtë e përjetojnë nuk kanë nevoj ata mu mundue e ata që ka s'kanë fëmije kanë pak, pak ma cikletës me me e kuptu që ka dhe me thonë kjo nxarje dhe pse allove ka qujtë innehë dhe lehu elbele ulmubin që që kjo nxarje që që ki rast që që kjo vepër është bela sprove këna bohë për Ibrahimin dhe Ismailin alehi salatu vë selam djetarët kanë thanë njëri ju e do dhe vunë për ata i cili ishka këtë nëvujtje. Njëriju e do dashurot pas ati i cili ishka këtë nëvujtje. Qështu i në të kryumë në. Por shembrë, njëriju nana, baba, miku, po të shkojmë të nana dhe baba për ta pas ma të qartë, e dojnë vmijun shumë, malënxenë për ta shumë, A dhe Allahu e ka qujtë në Kur'an fëmijën, qikat, kurrat e ajun, në surën fërqan, djetarët nga dhe në bidim, cilsim, matë mirë se qikit, s'ka, mrenda ka i Allahu, kurrat e ajun, fëmijën e ka qujtë Allahu, kënatsi e synit, kur ti e shikon në fëmijën të anë, ti, do me dhe në e kënash, syrin e shpirtit e zemën, nuk ki nevoj për siklet, qështu Allahu të ka dhe në, Dhe Allahun e ka thonë Kur'an, shtona që ketë këna të sijo, shtona. Andoj Allahun e ka kryu në qatë formë që ne e dojna dhe ne e këna të syrin qa ishka në shkakton vujtje. Efmi ju kogja në shkakton vujtje. Efmi ju ishkakton kogja vujtje prindit të ti, si do mos në nësë ti. Ja prish gjumin, nuk e lënë rahat, kërkesat të shumëta, dhëtë menet, dhëtë menet pa gjumë për ata, du të me sakrifikue ushqimin e vetë për ata jo e dinit e haqeri haqeri vraponte në kodër e në kodër për tja shiguru ushqimin kujna vetë, të si në kishte të vogël pra njeriu e do atë shka i ka shka këtu vujtje andaj djetarët kanë thonë kjo është regimi dëshuris kjo është njarja e dëshuris djetarët kanë thonë në këtë njarje e kemi pa një mesejle tjetër. Njëri ju është krijuar në të formë që rëzikon për fëmijun të aja për jetën. Allah u në ka krijuhe, qatështu në ka përsos, qatështu në ka, në ka vendos njësa instikte mrejna që jemi të gatshën, jemi në gjendje ga dishmërije për të rëziku vetë vetën, për t'i dalë në mbrojtje, kujna, jetës e fëmijes. A ka prindë, Përveç ati i cili është jashtë normalës A ka prind i cili Nëse vijet në rëzik Jeta e djallit E vladit, fëmijut E që aj nuk e qetë vetën për para Për të shpotu e djallin e vetë A ka, s'ka, nuk ka A ne Allah e ka qytë këta Kurra Kjo është e knatësia dhe Ajo, ga dishmëria Për të venë vetë vetën në rëzik Për të shpotu e Jeten e fëmijut Kjo është Po këtë që këtë në tërshmërishë këna ka kriju Allahu, ka mësime, ka mësime. Pëse na, na e vendosë ma vetën rëzikë, shpashar djetarë për të shpegu. Na, deri sa s'kemi pasë fëmi, shpashar mujna mu më të rejës prapa. Por shemë, për mi, ku nuk rëzikon njëriju, shpashar për vlaun atë shumë, sa rëzikon për fëmi unë. Pse valë? Pse valë? Sepse në ta është lidh, lidhje shpirtrore. Për shp edhe gjakit, edhe lëkurës, edhe shpirtit, edhe zemrës, dhe ka një lidhje shumë, shumë kandëshe, edhe sakrifikon, pa i, pa i installu, pa i thonë, nisu, jo, jo, jo, vet nisu taj. Ta manë ndonë me rafë mija, dikun mërdzue, ti reagon shpejt, edhe dhemë ma shumë se saj saj ka dhim të atina, dhe djekë ma shumë se saj ka dhim të atina. Andaj djetarët kanë thanë se, në njarën e Ibrahimi të Alehi salatu e selam emsojnë akta se njëri ju rëzikon në përfëmijun mirë për Ibrahimi të Alehi salatu e selam ishte së provu me të kundër tëm Allah i tha leje Ismailin që atë në shretin, leje dhe ajde dillë kënena leje bashkërët në tane dhe dillë të këne pas shumë viteve pas shumë viteve Ibrahimi të Alehi salatu e selam i ardhë një urdhër tjetër i ardhë një urdhër por tu kthi tek Ismaili alayhi salatu wasalam. Mi po për çfarë kthimi? Për për ta për ta mbushkët mallëngjimin shkaq e kishte kap. Jo. Allah e pa po Ibrahimin duke vujt për Ismailin. Vuntë, rrinte te Sara, te bashkëshortja e cila s'kishte fëmijë prej saj, mir po shit e zemrës, mallëngjimi shpirtit ishte në Mekë. Dhe vazhdimisht mendonte për Ismailin. Dhe djetarët kanë pru në komend se ju ka shfaq në nëstop në nëvajzdimësi Ismaili, ale i salatu e selam, e Allah i tha, shko, shko të Ismaili. E qka me bote Ismaili? Shko të Ismaili edhe këpute këtë dëshuri. Këpute këtë dëshuri në mënir absolute dhe bjema kitë që këtë dëshuri për muë. Dhe të shofë mipse e ka bo Allah u qëtau. Që që ki, ki vëprimi Allahu Gjelle Gjelalu hu, është prej vëprimeve, kanë thonë djetarët, është prej vëprimeve, më madhështore, në shpjegimin e një fjallet a Allahu Gjelle Gjelalu hu, ku ka thënë Allahu të bareke vë të ala, inni khalikun bësharam min tin, une do të krioj një njërin nga loqë, fe idha se uajtuhu, wa në fëkhtu fihim rruhi, fe ka ulehu sa gjidin, Ka thënë Allahu gjellu ala, me lacheve, unë do të kryoj një kryes nga loqin, kur të përso si kryimin e ti, dhe ti fri shpirt ati, ha? ti fri shpirt ati, nga ana ime, fe ka u lehu se gjidin, ati bini sejde. Dhe djetarët kanë thanë, sejdja është bo, urdi sejdes ka ardhë, kur Allahu ka thënë, ti japë shpirt nga ana ime, që që ki shpirt? që që kishpirë që ka na e kena mrejnda, ka lidhje me njërën e Ibrahimi të lejë salatës, dhe ta shikoni. Pra që që kishpirë që e kena mrejna, që ka kërkon më ngopë, kërkon më knaxë, kërkon më me gjetë rahati, me gjetë paqë, me gjetë lumëturi dhe harmoni, me Zotin e vetë, kë kishpirë ka lidhje me, me që këtë therje. Se Allah s'ka pas në vojnë me i mithanë therë, nuk është aja është ma i malë se sa mi bo këtë sende mirë po do të shikojna se që këtë shpirë qëka e këna brenda e që është konflikt nëse nuk dina me me harmonizu me trupin viën në konflikt e nëse në nuk dina me i da pej konfliktit atëherë qka vatë kjo në gjuhën e shëriati që uëtë mjerim shka mjerim shka abo i dhejna shkavit shka se se së në kanë mujtë me harmonizu me pë dhe trupit nga sa jep betëm përparsi trupit edhe aj s'mundet me jetu i qetë s'mundet me jetu i lumëtur se i mungon se vetë shpirti e ka imri në gjuën e arabe rruh andaj shikash ka tëtë Allahu Gjelluala fe idha na fëkhtu fihi mirruhi kur t'i jap prej anës time rruh rruh është edhe rehatij rruha Andaj dhej nëna reha ti, është e majtë prej raha. E njëta i temologi, e njëta prejarje dhe zanafil dhe thfil, e lumëturis është shpirti. E ajtë cili zdin me e knashtë që këtë shpirt, zdin mu knashtë. Kurës është knashtë? Kurës ka shi ju lumëturit? Asnja, të avon e ma. Kurë nuk ka shi ju lumëturit? Andaj djetarët kanë dhënë, për ta kuptu që këtë ajetë, mi aftën për ta studiu e një jarën, e Ismailit dhe Ibrahimit kur e theri, kur ardh urdi për të theri, për të theri djallin e tina Ismailit Shkoj Ibrahimi a.s. në meke për të dyten her për të parën her për të pa djallin e ti dhe Allahu Gjellu Ala i tha tash e kije me bo një kurbanë Dhe fjalla kurban do me than muafru dikujna Andaj thujna Të karraba kurbanë Dhan kurban Që do me than do muafru dikujna Kër dush me afru dikujna Dush me than kurban E fjalla kurban I ka mbet edhe Therjes Deles Pra kurbanit Që në kuptimin është muafru të Allahu të bareke Va të ale E qështë e përshkunë Allahu Gjelluala këtë gjarja Dhe gjënë Thëtë Allahu të barëka Në surën Esafet es Wa kala inni dhahibun Ila rabbi Se jehdin Thëtë Allahu gjëllëvala Tha Ibrahimi Unë po shkojtë e zoti jam Ajë do të më udhzoja Rabbi heblimin e salihin O zoti jam Më furnizo Me pasardhës të dhevatshëm Fëbëshërnahu bi ghulamin halim, e përgëzuam më një djallë të butë, e përgëzuam më një djallë të butë të mirë. Falemma belëgha maahu saj, e kur e rritë ti moshën me hecë bashkë me Ibrahimin, kale ja bu nej, i tha, o djallë jam, inni e rafil menami enni e thë bëhuk, tha unë jam duke përna andër që duhet me thërë. Po jam të pa në andër duke duke thërë Thëndur me dhe të ra Shikoti që ka pëthua Shikoti si po e mëndon këtë meselë Kale ja ebe ti Tha o baba jam E lezojmë gjarim Pasaj ndalim edhe shkoqitmi me Me këto momente të Të madhushtijes Së Ibrahimit aleyhi salatu Sëlam dhe Ismailit aleyhi salatu Sëlam Tha o baba jam Ifal ma të umër Vepra qështë e urdhru Vepra si e urdhru Se të gjithuni Inshë Allahu Minas Sabirin Dhe do të më gjesh mua Me lejen e Zotit Inshallah prej durimtarër Falemma esleme Vë telle hu lilgjebin E kur unën shtruan Në urdhër Dhe e vendosi ftyrën Për para Të balit Ja vendosi për toke Liljëbin O tëllëhu e ka morë ftyrën Prej prapa Dhe e ka vendos Në ftyrën e ti Në ftyrën e tokës që mësë jashofë e ftyrën E na e thyrëm o Ibrahim E na e thyrëm o Ibrahim Kadë saddëk të rruja E plëtësove urdhën E plëtësove urdhën Inna ke dhali ke nëzzil muhsinin, ne kështu ishë përblem, vepruësit, me vepra të mira, mirëbërsit. Inna hadhe le huë lë bela u lë mubin, kjo është me të vërtet një bela e qartë, një bela e madhe. Wa fedejna hu bidhib hin adhim, e është kompenzuam dhe jashë në rumë, ketë kurban, në një kurban tjetër me një dash të madhë dhibh adhim wa ta rakna alehi fil aakhirin dhe eshenua mëngjarjen e ti derit të këtë fundit për njerëzve apo, kjo nëngjarit sa vite i ka sa vite i ka derit të këpë nga mberi sallallahu alaihi salam i ka një mi e katërçin e tërër e diqka vite po të kë Isa alaihi salatu salam Po të e kë Musa, e Ejubi, e Jahja, e Zakaria, e pastaj Jusufi atje pas, e pastaj Jaqubi, e pastaj Ishaqu, e pastaj Ismaili, më mija. E që ka pëtëtë Allah u gjenë lëvala? Wë të rakënë, e në këna mjaukazu që kënë gjare kërejt njërzimit. E që e në pa e lezojnë atë, mas shumë vitë, alhamdulillah. E gjo është prej fakteve të zotë të barëkja u të ala. Kë dhali kënë të zi, selamun ala Ibrahim përshëndetjë të qopshim për Ibrahimin, subhanë Allah, Allahu e përshëndetjë ata, Allahu e përshëndetjë ata, këdheni kënet zil muhsinim, kështu ishë përblem bëmirsit, dy herë e ka qëjtë bëmirës, një herë e ka qëjtë bëmirës, kur jadha dashi dhe i tha e kryte, për zdyti, kështu ishë përblem bëmirsit, dy herë e ka qëjtë bëmirsit dhe kjo është madhështia bëmirsis e Ibrahimin. Mi aftonë Allahu njëherë me të tanë, ti je dhe për mirë Po me të tanë dyherë, këmrin kulmi Këmrin majerë e mirësis Innehu min ibadin e lëmuëminin Ta Ibrahimi është prej Prej robëve tonë Prej robërve tonë Besimtarë Wa beshernahu bi ishaka E pas kësa i njërje Pas disa viteve e përgëzuam me ishakun nëbijem min e salihin pe nga mber pre njerëzve të dhevatshëm wa barak ne alejhi dhe e bekuam ishakun wa ala ishaka wa mindhurrijet ihima e bekuam familën e ishakut familën e Ibrahimit familën e Ismailit komplet i bekuam të tret subhanallah pse? muhsinun, wa valimun linefsi hi mubin, e prej pasarëzët të tyre, kishtë të tri kategori, valimun linefsi, e para, muhsin, bamirës, pra prej ishakut, ismailit, ibrahimit, ardhen, bamirës të tjerë, pastaj, valimun linefsi, pastaj, zullum qarë, ndaj vedvejtës të qarë, pra prej pasarëzët, nuk kanar këtë barabarë, nga në ardhë të, të njërosër. Kanarë me shumë njëra. Qka përfitojmë nga kjendjarëja? Përfitojmë shumë. Djetarë të kanë dhanë, si duush me kuptue, pëse Allah e quajti Bela, e krytë e urdrin, besimtarë jonë, robë jonë, dyherë bëmirez, Khalilullah, Mikjallaut, djali butë, djali mirë, e përgëzua me një gjallë të dishëm në ajetën surë dhe rjetë e përgëzua me një gjallë të dishëm këtu ka thënë me një gjallë të but i devotëshëm se valë shiko, djetarë thë qëfarë zemrë duesh me pas edhe atë kishdallë zemrë api venit atë kishdallë zemrë api venit asë të kishdallë me mbëre thikën jo për lopë asë për deve asë për dele, asë për pula për e vladin tanë qëfar zemë dush me pasë qëfar fuqije qëfar guzimi qëfar qëka duesh mukonti për me spre thikën edhe për përgaditje për ta pre e vladin tanë për ta kuptu pse, pse Ibrahimi që ki du një me inë në gjarje para me ndëni vetëm djetar dhojnë para mendoni vetëm çast kur e sprante thikën. Ha? Çfar siklet i madh, çfar çfar përjetimi i madh është ai ti me stre thikën tonë për ta prerë ata i cili i kshepre të gjithë për ata. Ç'shto di ata. S'far zemrë dhe guximi dhe çish dushme përjetu ti kët rast që ti dushmi av prë thikën Djalit për të cilin djalit i kështë prej, a po, kushtimisht, i kështë prej të gjithë për ata, për e vladin njeri ju i sakrifikon të gjithë, a po, dhe Allah e ka qujtë shëhid, a po, qikone, pengamberi sallallahu aleyhu sallem ka thonë, men kutile du në irdihi u ehli, fehu e shëhid, kusht vritët të embrojt gruje dhe thmit e ti, e ti, shkontë Allah e shëhid pra, është e në atyrshme mimbrojt cullët të tu, thmite tu, e vlatë të tu, apo dhe të shkruhu shëhit të Allah, e Allah e shkruhu shëhit ibrahimin, ama pak më ndryshe, titha kam e dbojnë një shëhit shumë më të madhë, prej e djalin, la haula vë la kuvët e illa vila, andaj për të khinë gjarje, me të mparamendone sprehjen e thikës, për të vendos në qafën e më të dashurit të cilën e kishte Ibrahimi a.s. Tanë vitet që ka kishte kalu jashtë të mekës, ku e kishte lanë djalin e tije në meke, djetarë dhojnë tanë kohës, i e tonë të menjërës atje, menti kishte të Ismaili. E Allah i tha shko të Ismaili, shko, shko se kena një belatë ashtë atje, kime lërgu e këtë dëshuri, dhe kime shërënjohës këtë dëshuri, për çka dhe të shohë mëse, për të arrit një pikë, Një mohë e caktuar e ka sinu Allahu xhallahu xelal wala me Ibrahimin alayhi salatu selam, eneve Allahu ne ka kalzu kta si dunim i u ofroi Ibrahimit, ja kusht terreni dhe kusht hapësira. Andaj për të hyrë në ngjarje duhet me u përgatit në mënyrë ilustrative se si ka ndodhur spreqja dhe mprehja e etikës, diatar kanë thënë. Çfarë shpirti dëshmues me pas? Çfarë çfarë guximi dushmë pas me ja vendos thikën në fytin i cili fyt spa i hart ka thënë o baba jam. A mo ne me para mendoj? Çfarë guximi, çfarë çfarë zemrëve, çfarë sa dushmë dasht Allahun që ti me me vendos thikën e mbrehur dhe e ka sprer mirë që mos ngatrohet e mos ta mos mos të lëkundet në zbatimin e urrit, e ka spre mirë, që mos të ndoshta i prishët, ja ka këthi ftyrën nga, nga toka, mos që ashofe ftyrën, mirë po, paramendone, qaj za, sëpar i erë, mos të të dhët viteve, i ka thanë, o baba jemë, e Allah i ka thanë që a ti, në jathikën, e kjo është bella, a, a kuptu të bella, kjo është bella e madhe, dhe njëri ju, Njeri ju këtu e kupton se Ibrahimi e mëriton këtë pozit dhe Ismaili e mëriton këtë pozit dhe na e dojna për këtë vej për të madhe që e ka bo dhe nuk muina mushtime to, nuk muina mushtime to, me ditë se jena palec, palec ka me mëni, këta, këta nuk mënët me bo njeri, nuk mënët me bo dhe i nësa djetarën kanë thonë për shka kësa Allah e dinte se së muina me bo fa juve si ja ungarkoj këta nuk ja ungarkoj, ju prejnit dele ju prejni dele dhe prejni lopa dhe prejni kapsh, se juve nuk mui me ongërku këta. Allah oas Ismailin se prejti, mirë po, para se me urdhë ishte për të prej, ajë provante, provante, pëthika nuk prejnë të, ajë provante me dherë, shkoj të poshë, nuk shkon të. Andaj, djetarë kanë thanë, për të hinë një në gjarje, para mendone si qishë duhet, njëri ju mu kanë i gudzim shëmë, për të prej zanit dhe fitin, i sidi, i cili fit, i cila ndjenjë, i cila, cila kush ka thash, kush është prind, kush është bab, kush është nan, edikta. Dhe kaloni pak, lene pak anësh Ibrahimin, dilni pak të haqeri. Dilni pak të haqeri, tapen nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam, kër u piti një dit për i ditve, ja Rasul Allah, o i dërguri Allah, cilë njerëi meriton që të jem e barrua yli, mos mos respektuos ndaj tij, mos bamirës ndaj tij, tha ummuk, nana jote. Mir. Tjetri, tha nana jote. Mir. I dyti, tjetri, nana jote. ëh? Pastaj tha baba. Pastaj tha baba. Mir. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një luftë prej luftrave, një një grua e kërkon të thmijën e vetë nga tëllovija e luftës e kërkon të thmijën e vetë dhe kur e gjeti e kapi dhe e shtërëngoj afer tha për nga mberi sallallahu aleyhu sallam e të rauneha, a për shifni që këtë gruje po, ja tha mpoja rësullallahu tha, a për shifni që shpe shtërëngon, tha mpo e të rauneha tha, qka me ndoni a e kish hedhë që kjo gruje thmijën e vetë në zjarë tha, laja rësullallahu o in kërë në labut për dhe është nëse s'ka kun ndryshe tha wallahi tha pasha Allahum lallahu, Allahu është mëj but me juve dhe me ropë të ti se sa që kjo gruje me cullin e vetë e mirë që që kjo nam e madhe para në nënë, që që në ka këshirë sa shë ibrahimin o ibrahim, në këj lanë në këtu në shkretim pa uj, pa u shqim pa asë një mjetë të jetesis Po vjenë mas disa viteve Ediali jone ka mërije një ko Ka fillu me hec Ka fillu pak me fol Bele ga saj Ka fillu me me morë vetën Si fmi dja lësh i ri kan, Djetarë kanë thamë Allahu, jera siste ka përvejnë Bele ga saj Ka, ka rritë moshën me hec Si që atharë është ajo, ajo madhështia lidhjes Me së prindit dhe fmiut Apo se njëri ju dërsa është a, E ndët në, në, në fosh nje i vogël Ska lidhjet madhe me ta Mirë pëllohë ka thonë një jo, prit Pra më da gjerë mi pasanë O, Ibrahim A dhe thmijën të është kemi më thera Leqë në lave Në praktise Po a dhe thmijën kemi më thera yeah. Banë që është ka thonë Allah Banë që është ka thonë Allah Vepro Si të ka urdhru Allah u të barëke U të ala Mos më ndoni se kanë qenë pandjenja Mos më ndoni se kanë qenë pandjenja Gjenja të ngonë shumë të mloja Gjenja të ngonë shumë të mloja Mos me paspos posh ndjenjësha kish kthik ftirën për për për toke, mos ta shohë ata. Ndjenja konjë mloja, po një dashuri tjetër, po një dashuri tjetër ka byzotruar tek Ibrahimit Ismaili, dhe Ismailit, dhe tek nona Etina Hajeri alayhi sallatu wassalam. E pse vao? Pse vao gjithë kjo gjallë? Shikoni, këtu unë do të jap pak nga se koha nuk premton aiu kujda me me shqirtu më shumë e me holumtu më shumë ke ngjarje ju kthehet libra te dietarve te muslimane dhe e shikon mirë se pse pse Ibrahimi pse pse Ibrahimi po urdhrohet me ther djalin dhe ai po thot Petheri dhe pse Ismaili po do therom po bab Allahu jalla wala that wa nafakhtu fihi min ruhi i kumfrye njeriu te per spirti te tan Nëri ju ka qenë për bordin e, e tij një një element që nuk dëshiron më vdek. Nuk dëshiron më më më përfundue. E e ky kjo dëshirë, kjo dëshirë mos më dashnë përfundue është sikleti më i madh i njerëzit në këtë botë. S'ka njeriu siklet më të madh. Sikleti më i madh është që s'do më vdek. Nuk do më vdek. Dhe kthea kenafol në në, në, në liderat e Xhumas se sa ka argumente se njeriu nuk don më vdek. Pritë Ademi alayhisalatu selam deri te a isha radhi Allahu anha e tek musa e shumë nuk do në me vdik dhe Allahu këta e pohon në Kur'an Allahu këta e pohon në Kur'an që nuk do në me vdik nga se në përbërdjen e loqit të ti dhe formësimit të ti material pra, pra prej, prej dhejët që është përba mbrenda ti është një sen tjetër i pa njohur për neve im sheft për neve enigm për neve sekret për neve nuk e dinat qysh funksionon qka ka në ta përbërja e ti a është drit a qfar është djetarë përlimizoj mirë pa ajo qka është ma, ma sekreti është së është e frime prej Allah që ka të vëllamë është e frime prej Allah prej a ti i cili nuk ka filim dhe nuk ka mbarim nuk ka filim dhe nuk ka më barim na s'kena pas filim na n'kena pas filim a i s'ka pas filim po kërna ka frinë e në prishpirtit qka kena bona qka e nashëndruve e nga bona qasin atire qizdojna me pas më barim e Allah ka than në Kur'an se këta une kumë taktuve ju s'keni me pas më barim por ujë uni se që kjo pavdekshmëri ose është në gjennet ose është në gjehenem a që këta une kam javdhan juve Kam ju lan pambarim Nësë këna me vdekë kur Kur nuk këna me vdekë Dhe vdekja e cila Vdekja e cila është e cekur në Kur'an Në gjuhën arabe E ka edhe kuptimin E ndaljes E ndaljes Me të ndal e me të kalu qëtër faz Andaj nga kur vdekës mi me të kaluem qëtër faz E pas të kaluem qëtër faz Për të kalu të dëshira jon Mos me vdekë kur Ibrahimit alayhi salatu selam ishte ngop që dëshir prej këto. Ishte ngop që kjo dëshir prej këto. Dietar çka thonë? Kur njeriu dashorohet me dikam. Lid marr dhënje dashurie me dikam. Jo dashuri qoft bashort edhe bashortë qoft valla valla mik mik print for me extra me radh Në esenës dëshurohën shpirtat e jo trupat. Në esenës dëshurohën shpirtat e jo trupat. Argument, kanë thënë djetartë, argument se kur të vdejë se njëriju shpejtoni dëshurumi par me vorros. Si kur të ja kështedasht trupin e kështelonë që të të shpia me shiku qdoherë. Apo me prejki, jo, jo. Samë ma shpejt me që finos dhe me hedhën dhe. Kështë ka argumenton? Se a ka një dëshurum. A i vazhdo në me dashtat tonë? Vajzdo në dështë të deri, sa të vdese e do. Mirë, po trupinja ka larguhe. Atër ku është lidhe dëshuris në shpirt. E mirë, kur njeri ju dëshurot me shpirt, qëka ndodhë me ta? Kur njeri ju dëshurot me shpirt, i dëshurit ti, qëka e do, ka dëshirë që të plëcoj e shpirtin e këti pa fund. Qysh, kur mës tja prishe? Qysh, kur mës tja prishe? kurmë stacenoje, kurmë stja më më më më stazemroje, kurmë stahidroje, gjithmonë kur ta shohë të dashurin me pas gjendje gatishmërie të të mitësimit dhe dhe ngushëllimit. Po kta se ka atë mundsi njeriu. Na i dojna njerëzit, i dojna familjarët, i dojna miqtë, i dojna vëllëzrit, i dojna xhallarët, i dojna drejtarët, i dojna arsimtarët, i dojna njerëz që na na lidhin me me diçka me, me to. Po kjo, i dojna fëmijët e to. Po kjo nuk na jap neve kapacitetin që gjithë mund t'i knaqëmi ato. Së mujna mi knaqëmi. Sëtë do që mundohemi. Apo mundohemi, mundohemi, mundohemi. Dhe, dhe prap nuk i knaqëmi. Dhe prap ato janë pat knaqës për neve dhe na jena pat knaqës për e atyre. Apo? Dhe gati nuk ka ditë që diska sta prish dikush për dashurve të. Apo? Që nuk zemron pa. Po këtu kësh problemi dator tan than probleme se neve knatësi e kërkojnë kur nuk lepo. Allahu xhallwala na ka thënë edhe se kët knatësi e kam në dorë unë. Bojrom e jali te unë dhe unë ja hahta. Allahu xhallwala është ai cili na pa knos pafund. Allahu xhallwala është ai cili nuk na zemron neve, na ban neve që mund të, të të të harmonizum me knatësi pa u ndal, pa u ndal. Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Ka të reguhe se syri ti E përmendem, pushon Po shpirti i ti Kur nuk pushon Pse? Se është në lidhje harmonike Dhe në lidhje të qëtsis Me dhanësin e shpirtin E Ibrahimi aleyhi salat e salam E kishtem su këta Sa ajë cilim kna shmu është vetëm zoti jem Jo, jo materiali E aje don të fmihë në ti shumë E djetarë thanë, për të largu e pengesën, për të largu pengesat mes ti dhe Zotit, du është mi largu pengesat mes ti e dhe ati qka e do. Qysh, mes Allahu dhe robit ka lidhje. Cila bëhët pengesa? Materiali. Dëshuritës e të një janë të lidhra për materiali. Kur ti largonë materialet, Allahu gjellëvalet e afronë. Tu muni me kuptu edhe aditën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ku tha pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thënë Allahu gjillu ala, esau muli, agjërimi është për muë, pëse se të shkoqitë është dhe ndahë është prej ushqimit i cili është material. Edhe mbetë është i thapë, vetëm me shpirtë, Allah thotë, kur jetë të agjëru, jemi muë. Subhanallah, kur jetë të agjëru, jemi muë është e vërtet se ti thash, e djërsitësh, e raskapitësh, e dvjen e rake që ka goja, apo? E, e nuk i e mirë, mirë po gjendja shpirtrore, deri sa kanë të dhënë djetartë, deri sa njëriju i kishë dhënë të gjitha, veçëm mësë me prisha gjerimi, apo? Neve në djekë me prisha gjerimi, N në djekë, dhe mundohme dhe dë njarë të ukonë të sëmur, me të i kalu, vetëm mësë të aprishmi mës këtë harmoni shpirtrore me Zotin tonë, te bareke, o te ala. E Ibrahimit Alehi Salatu Veselam I urdhruhe që të shkëpu se këtë dëshuritë të materialës E cila kishtë të baje o materialën Sa do kudo e që të lidhet vetëm a Allahun Tebareke E që ka fa? Tha, o Zotë jemë, më jepë prej të devotëshmëve Më jepë prej të devotëshmëve Allahu jadha Ismailin Pasë e Allah u të barëke, u të alë i tha, felemma belegha me ahusaj, kur Ibrahimi a.s. a rriti moshën e fëmiris, duke e cëmë ta. Kale ja bunej, tha, o djali jemë, o djali jemë, hajde bashkarisht, e te i kalojnë këtë penges me së meje, që është unë dhe ti, e që së po mundi me më knatë sa duhet me Allahë, hajde e kalojnë a bashkë. Apo, kjo është kuptimi. Hajde e kalojnë a pengesat mesneve dhe Allahut, dhe rehatohemi në qëtsin e besimit dhe në qëtsin e adhurimit dhe i Zotit tonë gjële gjëlelu. Most jetë trupi, most jetë trupi jam dhe trupi jotë, syte mi, syte tu, fëtira jote, fëtira jeme, që pidojna, një një tjetërit, most jetë pengesat, përftirën e Zotit tonë Gjellë Gjellalu. Ti të regojnë allohu të ditë, që asë fëtira jeme, asë fëtira jote, së mundet mu bërë pënges, dhe i dashurijës fëtires atirat e barë, kjo e tala. E që ish me bërë këta? Që ish me bërë këta? Tham, kam su allohu Gjellë Vara. Tha, inni e rafil menami, enni e thbahuk. Tha, jam të pa në andër, se për ma rritë këtë kulmë të dashurijës e Zotit tonë duhet me ther Duhet me therr. Duhet me therr trupin që më tei kalua, por tei trupit me shkuta Allahu te bareke we teala. Fa ya ja, abati. Fa o oh, baba jam. If'al ma tu'mar. Veproja çyshje urdhrua. Çka mendoni? Sikur Ismaili moste ishte frymzuar që edhe ai të arrije kët kulm të dashurisë me Allahun te bareke we teala. A kish mujt mi thanë Bane që shi urdru? A kishë më i të më i thonë? Nasha kishë më i thonë? O, bab, as dhimna. O, bab, alathmijam. Alar, nuk di kur gjo. Pse pëm pretë? 6 vjeqarë, 7 vjeqarë, ka orë, 6 vjeqarë, 7 vjeqarë, deri në transmitimet ka orë, 11 vjeqarë. Qka di një 11 vjeqarë? Qka mundet me ditë? A kishë më i më thonë? O, bab, a, a qa si zemre kia? Me më prej muë? A, bab? A e dini se në shëriatin tonë me e prej fëmijën është prej mëkateve më të mdoja? Allah e dini se kure ishtë i ka qërtuve për varosjen e fëmijëve dhe i ka thanë, kur të pytët e varosura, pse është varosur? Apo, dhe ju e dini se vërasja e pafajshme, sydomës e fëmijës, logaritet, që ka logaritet? Mëkat i malë, katë të lunë nefës, vërasja e shpirtit. Po mirë, këtu qka të bo këtu? Qka të ndodhë këtu? Qka të ndodhë dhe qka tjetër? Këto janë ti prish kalatë, janë ti prish barjeratë dhe pengesat me s'tyre dhe zotit të të të të me mëri harmoninë me Allahun Gjellu Hala e cila ka me vazhdu deri në gjenetet Allahun Gjellu Hala andë i tha, if alma të mërë, tha o baba jam bane ma shpe që shi urdruhe bane se dhe unë jam të posë madh me këshku të Allahun Gjellu Hala Edhe hone nuk po du që dashurija ndajteje si babë me mpengu për e dashurijes dhe Allahu të bareke vë të ala. Tha se të gjithu një ishe Allahu me në sabirin. Tha ki me mgjejtë o baba jam Inshallah prej sabërlive. Epse tha Inshallah djetar than se aj dënte, dënte me arrit këta. Edhe na, shpesher, dojnë me arrit kulmin, dojnë me arrit majen, mundohemi dhe raskapitemi, dhe njerë i kena orvatit më të shumë ta, mirë po nuk du të ma nga shkalu, Inshallah, Inshallah, se, se Allahu nëse së cakton me o realizu, nuk realizohet, sa të që je durimtar, sa të që je Ismaili ishte, ishte Ibrahimi, mirë po që ka i tha? Ta, Inshallah, do të jem durimtarë. Pasaj tha, felemme esleme, kërë nështruan, o tëllehu ljëgjëbin dhe e hedhi ftyrën e ti nga, nga toka. E hedhi ftyrën e ti nga toka. Djetarë kanë thanë, hedhja e ftyrës nga toka, pra ftyra, nësi përfaqën, edhe ftyrën e tokës, qka argumentan? Qka argumentan? Argumenton se këto nuk kanë qenë Shtazarak, as e gërsor As bisha jo, jo, jo. Janë të ebonje vej për madhështore Që Allahu ka thanë dhe të aregjistroj Dheri ditën e gjikimi E këthej andej Që mos në bizotroje dëshuria E, e fityrës Dhe fityrës Allahu që në vahada Pse ja këthej fityrëm? Pse ja këthej fityrëm? Djetarë thojnë Nga se fityrëa e ti Ishte problem për me arrit fityrën e Allahut Abo? Abo? tyra Ismailit shumë e donte, shumë e donte me loشك zemrës, plus shtoja kësaj se ishte shumë i pashëm dhe i butë dhe i mirë. Ismaili, allë shikoj, Allah u peqon njëri but, Allah u peqon njëri mirë, njëri dishëm, djali djali hishëm, e donte shumë. E kjo dashuri u bë problem shpash harneve, ftyrat e fëmijëve të ardh, ftyrat e bashkëshortëve të ardh. Fëtirat e babalarve tanë, fëtirat e mdezërve tanë, fëtirat e materialit, baon pënges më shëtirës Allahu Gjellë Gjelalu. Ane nuk duhet me lejue, asë një fytir me u ba pënges për ta pa fëtirën e Zotit ton, subhane huve të alak, asë një trup zduhet me u ba pënges që shpirti jotë mu lidhme me madhështi në ati që të kadan që shpirti, për ndryshe kemu mjeruë, kemu mjeruë, kam e dështuar dhe kam e posuar dështimin tim lloja ja kthej fytyrën në sinjal që, që kjo fytyra të më pengu mua drejt ati të madhit xhel xelalu e kur ja kthej fytyrën lel jebin por toke wana daynahu sa thallahu xhel wala ena e therr ena e therr ka ardh në shpjegim se në mes kthimit të fytyrës për toke dhe vendosës së thikës dhe thiri sa Allahu dhe në dhe i nëhu ja Ibrahim, o Ibrahim ka pas disa orvatje ka pas disa orvatje për të ther kur Allahu e ka pa që Ibrahimi u dërzue dhe në zemrën e ti dhe shpirtin e ti nuk mbet vetëm se diçka qka quhet Allah veç Zotë nuk mbet në zemër, u pastruk u kristalizu zemëra e ti, veç mbet një emër, Allah dhe atë herë e meritoj titullin, Khalilullah mik i Allahut kur u plotsu kjo kjo, kjo madhështi e madhë në zemërn e ti tha Allahu Gjellavala e na e thirëm, o Ibrahim këtë sa dëkt i sinqirt ka në konë, besnik ka në konë, sa dëktë Ti ka në i vërtet Med vërtet ti nga do në e dhe Prej sot Prej sot Djetarë kanë thanë Do të bëjë prijes të njërzve Në surën Bakara O shpegimi këtëre ajeteve Ku ka thanë Allahu Gjellewala Allahu Gjellewali ka thanë Inni gja ilu kelin nësi imame O Ibrahim E krytë e misionin Ka me të bëjë prijes imam të njërzimit Subhan Allah Nuk e ka mrimu boj mam qashlet Nuk e, e ka, ka prej, e ka ther Pa i ther këto epshët e tona Pa ja vendosë thikën mirë epshëve Qyshja ka vendosë thikën Ibrahim i djalit të vetë Na nuk kena mundësi Allah me na than neve Ka dësat dëkte i sinxert kanë e konë Besnik ko ke konë Kjo është një fjali shumë e ma dhe Allahu gjëlle, gjëlle vë ala. Pasaj ka thonë, inna këtëherike në gjëzil muhësinin. Ka thonë, o Ibrahim, trajtimi jonë, trajtimi jonë, raporti jonë me bëmirësit është kështu. Qëfar këptimi ka? Trajtimi jonë, shiko Allah po thotë e, e kryte misionin e therjes, apo thotë na qështu bojna me bëmirësit, subhanë Allah që dhe më da në kështu bëjnë me bëmirsit në bëmirsit nuk i lojnë në rahat në dhe për mirët nuk i lojnë në pasiklet këna mi shqetsu ato këna mi hedhë në telashe këna mi morë këna mi hedhë në detin e problemeve për të avërtetu se janë bëmirës andaj nuk do me donë se ti e bëmirës e nuk i kërë farë probleme më dje problemet të shumëta shqetsimet të shumëta brengat të shumëta që ka i kim bisqafën tane, argumentojnë se inë në këdhelike. Në që shtu bojna me bëmirsat, nuk i lojna rahat. Nuk i lojna bëmirsat rahat, se duhet me vërtetu se janë njërës të mirë. Allah unë abo prej njërës me të mirë. Anda njëriju duhet me shiku prej kondit ta Allahut, jo ja prej kondit të ti. Sa njëriju mendonë se është rahat, s'ka probleme, ka që të si, nuk është kjo. Nuk është rahatia e, e, e, e, e shtratit tanë e mobiljeve tua, e ushqimit tëm, e, e e komoditetit dhe tam, ajo të luksosë tëm, ajo çka te meriton titullin te Allahu Muhsinin, njerëz të mirë. Pasat te Allahu Jellala, in hadha la huwa al-bala al-mubin. Me të vërtetë kjo çka ndodhi komplet e quajmë bela. Çi kjo është bela. Çi çi kjo është bela. Me u vendos ti ka në qafën e të dashurit tëm është bela e vërtetë. Adhim, e na e shpërmlujëm me një dashë të madhë e të rakënahu alejhi filë akhirin dhe e banëm Ibrahimin shëmbulltir, model, irënëk për të gjithë njërzimin me dërtejtë është kjo një irënëk i madhë se si njëri ju duhet të mbalafachua me epshet e tina para me ndoni, subhanë Allah ajo fmiha i ti ishte halal halal i halalëve halal i halalëve Se po thëmë halal i halal e? Pengamber i pengamber Pengamber i pengamber Sherif i përnu Sherif Qishka të pengamberi a.s. Kerim i përnu kerim Bujarit, gjalli bujarit Pengamber, gjalli pengamberit Halal i halal e dhe E theri E na dëniha në haramin e harameve sën e thermi Haram të ka bërë Allah Musë këshirë në haram t'i du Edhe pak bërë Të ka ndaluë allohu patricien Nuk mund është pa e ndalë Ti ka ndaluë Allahu shumë të ndaluara E ti nuk mund është me ja vendosë të ikën Me gjithë se me ja vendosë të ikën Allahu Allahu ta ka legitimu e ti ata Vendo se të ikën me plët gjallëri Në haramët se ti ka bëhë Allahu Gjellewala që ati është gjallëria Ati Aboni Halladin me e vendos thikën asumujna me vendos thikën thik harame dhe ndalesave të Allahut te bareke we taala nuk kena mundsi djues se rreshme me e ja vendos një thikë i thon shuj mo mshele ndalu ndalu se kine mshkatrua ata nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam kush me garanton dy kat mes djues dhe at mes këmbve ja garantoi xhenetin Allah te bareke we taala salamun ala ibrahim për sëndej që të qofshin bi Ibrahimin alai salatu e selam, këdheri këne të zin muhsinin, kështu është përblimi i besimtarëve, edhe na thojna selamun ala Ibrahim, për sëndej që të qofshin bi Ibrahimin alai salatu e selam, midjalin e të Ismailin alai salatu e selam, kënjarje, Ka dhe shumë për i mësimeve, dhe se di kanë shkoci dhe di kanë dhirë djetarët e muslimanëve, ulemat e muslimanëve, mi për na me këta e rëmbullaksojna dhe përfundojna. Andë e lusim Allah unë gjellë u ala, që Allah u të barek e vëtë ala, na i më dhirë e jashtë epshet që në bohën pëngesë me së neve dhe zotit tonë të barek e vëtë ala. E lusim Allah unë gjellë u ala, që Allah u të barek e vëtë ala dhe mundësën me endjek Ismailin, Ibrahimin, Is pejgambert e mëdhej se na i ka dhënë Allahu xhallahu xhallahu ne ve shëmbulltir elusim Allahu te bareku te ala se Allahu xhallahu xhallahu na ndriçon mendjet tona me kuptim te feses ton me kuptim të drejtë, me dhëmë e thanje të plota, të Kur'anit famlartë, e lusim Allahu në gjellë u ala, që Allahu të barët kjo e tala, të jeti knasht me neve, mos të hidrohet me neve, e lusim Allahu në gjellë u gjellë u luhu, që Allahu të barët kjo e tala, ku e kemi gabuë, të na e falë, ku kemi rrëshqit, Allahu në gjellë u ala të në ambulon, e lusim Allah unë, tala, Allahu, allahu në, në subhanahu e tala, që Allahu në gjellë u luhu, të na e shton e Ibrahimit në përfundimët të tona sa e koha dhe shumë a shumë me ka që përfundimët në jarë e Ibrahimit edhe Ismailit a.s. nga ligerata e arshme kalohim prej të ishaku e kështu me radhë Jakubi me radhë Yusufi dhe edhe sanamun sanallahu jellu wa ala e kulu qëli hadha vë staghfirullahi li vë lakum vë staghfiruhu inna hu huë el gafur rrahim vë alhamdu lillahi rabbil alemin